Sjoek moet haal Met die rikkie-tikkie-tikkie Trein rai ons ooran. Van Kaapstad Tot in Oud Transvaal Ons rai Dier die dorpe en stede Terwyl Ons van plek To plek gaan In die rikkie tikkie Trein is ons vrolik En onthou elke Plek is sy naam Nou sit jy lapeerd! my beurt. Gouding het voorstedelike treine en die staties is nou by mekaar Daar is Benoni en Brabant en Popsburg en van nou oh, hou die kattebazaar Filius, er het niks te doen nie Ja, maar die trein! Ons ken nou die plek is sy naam Nou kry elke in die buurt om Goedemiddag, maakies, en baie welkom by Lulu's Storytijd. Ek is natuurlijk, soos jy seker nou al weet, Tani Yolanda, en ek staan in vir Tani Cathy vandag, want sy kan ongelukkig nie vandag hier wees nie. En ek het natuurlijk ook, soos altyd, lekker stories en muziek om met jou te deel. Ons het geluister na die vrolike Rikkie-Tikkie-trein van Tani Karika Keesinkamp. En ek hoop jy het allemaal aan boord gespring van daar trein en gaan nou saam met ons rui vir die volgende half uur nie, want ons het lekker stories en muziek vir jou. Ons gaan nou eerst luister na Likies vir klein mensies voordat ons by ons eerste story kom. Voikieres en een voikie Voekie rechts en een voekie links Heinkies op die jubies van my die neikie Filie van die rood die liefste kie Swaai die heinkies, eers links dan rechts Swaai die heinkies, eers links dan rechts Heinkies op die jubies van my die neikie Was, liekies vir klein mensies Lekke vrolike muziek Nee, net wat ons nodig het Op een woensdagmiddag Is jy reg vir ons eerste story Want ek is reg om om met jou te deel En die story is Vekie Ansie en Elfie Pieter wys die tweeling Holdorpie En Tanitarina Dippenaar het hierdie story geskryf Toe die lente Schoolvakantie aanbreek Gaan Kuijer Tanja en teens By opa en oma op die plaas Die woonhuis is teen berg en die area rondom die plaaswerf is dig en groen. Daar is een natuurlijke watervallekie wat een stroompie maak. Sy hou prachtige bond eenkies daar aan en omdat sy hulle so my verzorg, swem hulle nooit ver weg van Alnessie op die oever nie. Eendag leed Tanja en teens op een kombers onder die bomen gesels. Skeelik hoorde hulle, Psst, haai julle twee! Al twee sit rechtop en wonder wie fluister vir hulle. Hulle kyk rond, maar sien niks. Dan hoorde hulle dit weer. Hallo, hier, hier by die eense nes. So waar as vet, daar hang een klein mensie, so groot so steense weisvinger, aan een van die stokkies waarvan die nes gebouw is. Ach, helst, asjeblief, ek hak vas hier, en my fleerkies is al so moog. Ek het op die eense rug gespring, daar by die waterval, en toe hier probeer afglaai, toe hak my flerkies aan die stokkie vas, en ek kan nie dit loskry, sonder om my flerkies te skeer nie. Wees dit baie verzichtig asjeblief. Al twee spring dadelijk op om te help, en Tanja maak verzichtig die flerkies los, terwyl teens die klein mensie effens oplig met sy vinger. Uiteindelik is die veekie los, en sy vlieg tot op Tanja'se knie. Sjoe, my flerkies is bykie moeg, Ek hang al so van vanochtend af. Ek gaan so in die moeilikheid wees by prinses Ilana vir die eerste keer krijt tanja en Teensel stemme terug. Wie en wat is jy? Vraat Teens. O, excuse, ek het my meneer vergeet. Ek is Ansie Ek is die Vekie van Vekieland, achter die waterval. Baie dankie dat jy my losgemaak het. Wat is jylle name? Hierdie keer antwoord tanja. Sy hou sommer baie van die veekie mysie. Sy het sprookies oor haar neusie en een lang rooi ponies wat van haar krooinkie afkom. Daar is ‘n helder groen strikkie in haar hare en sy dra een geel en groen bloesie by haar donkergroen kortbroekie. Sy het die oulikste sandaalkies aan, dit lyk of dit om haar voekies gevleg is. Ek is Tanya en dis my tweelingbootie teens. Ons kom van die stad af en kaier by oupa en ouma vir die skoolvakantie. Sal jy vir ons jou veekieland gaan weise, asjeblief? Anzie laat hulle beloof, dat hulle vir geen ander maaikies daarvan sal vertel nie, en hulle spreek af om die volgende ochend na ontbyt by die waterval te ontmoet. Daar is een rotskeer achter die vallende water, waar waardoor sy altyd vlieg as sy na die kant toe wil kom. Gewapen met hulle waterbottels en elke paar koekies Vogele die volgende oggend veransie by die watervalletjie. Die volgende moment land sy op Tanya se skouer. Hallo julle, ek het 'n verrassing. Ek het my boetie saamgebring. Sy naam is Pieter. Alvie Pieter vlieg van 'n takkie af en kom wapper hier voorteens en Tanya. Hy het ook rooi hare en sproete oor sy neusie. Hallo julle, ek is Pieter en jy is seker Teens en jy is Pieter hou sy hand uit on die kindersgroete om dier op vingerpoinkies teen sy klein hainkie te druk. Teens nooi om, om op sy skouwer te sit. Wachter kom aangehaard en teens buk effe voor oor. Wachter, luister nou mooi, hierdie is Pieter en Antsie en hulle is kindertie soos ons, net kleiner. Jy mag die vir hulle blaf nie, hoor jy? Wachter kyk na die twee en gee twee opgewonde blafies en swaai sy sterk vriendelik. Ansie waarski dat wachter baie stil moet wees boe op die berg, anders sal die dorpie verdwijn. Ons weet, sê teens, oupa en oma het ons gewaarski. So, jy het vir opa en oma vertel. Daar is een oomblik van stilte. Toe bars Ansie uit van die lach. Ach, toe maar, in Vallei en nog drie ander veekie dorpies en stede is op jou opasse plaas. Ons ken opa Tini en oma Jakkie baie goed. Hulle weet ook van bergris en sonneglans en papaverstad. Hulle pla ons nie in teendeel. Oma Jakkie sorg altyd dat ons lekker vruchtestukkies en stukkies garing vol en lappies kry. Nou toekom, dis een stuwe enkies een klim vir julle. Hansie en Pieter vlieg vooruit en as die tweeling te starig klim of stap, rus hulle so lang op een takkie of klip. Hulle tel elke in een op wat hulle behendig vouw en soos een sambreelkie boek kan tel koppe hou. Teens vraag of hulle kan stop om gauw bekie water te drink. Ansie en Pieter vraag vir om ‘n druppel op sy vinger te hou, hulle skep bakkan daarvan en drink ook. Ansie offer vir hulle elken een stukkie van haar koekie, en sien hoe geniet hulle die krimmelkies wat anders in sou val. Toe hulle boe op die berg kom, lei Pieter hulle na ‘n groot krimmetaartboom, hy staan geplant tegen ‘n groot klip, wat op die rand van 'n afgrond leun. Antsie fluister sê, gaan li nou plat op jylle ma langs die klip, en loer oor die rand. Dit sal so paar oomlikke vat vir jylle oom te raak, maar dan sal jylle die bedreivigheid sien. Wees dit asseblief doodstil, moet nie eers fluister nie, want enige geluide van hierbo af, echo door hierin vallee. Toe oor die lucht gewoonte is, sien hoe die son dier een ander rotskeer inskyn. Die dorpie is in holte van die berg en dit is baie bedreivig daar. Van hieraf kan hulle straakies sien en daar is allerhande struktuurkies wat as huisies dien. Een paar skolpadoppe, een paar uitgeholde stompe met gras en blare dakke en dan ook een uitgeholde meersoop wat soos een woensalblok verskillende vloere het. Alles is vrolijk bondgeverd in die mooiste pastelkleure. Dit is net prinses Ilana wat een traditionele kasteelkie het. Ansie vertel hoe daar vir maande lang steentjes gemaakt word uit die klei wat langs die watergat voorkom. Dit moet kliphard pak in die zon en dan steen vir steen na die dorpie gevlieg word. Die groter en sterker elfies vlieg daarmee en pak dit versichtig op een laagie nat klei wat die jonger elfies bring. Die ou elwe besoek gereel die aswope op soek na stukjes gebreekte glas om as vensters te gebruik. Wat doen die vliekies? Ek sien en hoor net van die elfies wat so bezig is om te bou en die strate met grasbriette te vee. Hoe kom vir jylle strate wil ek weet, want jylle vlieg dan, sê teens. Hierdie keer antwoord Pieter, oor ons vlieg net as ons lang afstande aflee, andersins loop ons. Die veekies sorg vir ons verkleren, sachte warm bekies en hulle maak kos en kyk na die baba veekies en elfies. Sien jy daar die gebouw daar recht langs die waterstrumpie? Dit was die eerste kleisteengebouwkie wat hier gebouw is. Die elwe moes dageliks van die stad af hierheen vlieg om hier aan te kom werk. Dit is ons kosfabriek. To hy klaar gebouw is, het van die ouwe veekies elke dag hierheen gevlieg en begin om besies en saaikies uit die omgeving te verwerk in jelly, konfeit, sause, meel en selfs brooikies. Eers toe daar genoeg kos in die spens is, het hier een paar gesinne kom bly en die dorpie begin voorbereid vir die koms. Toe sy 21 jaar oud is en haar pa, koning Peer, haar vijs genoeg bevind om oor die dorpie te regeer, het hy die dorpie kom naamgeer en het sy haar intrek geneem. Die stad is nie so primitief soos ons nie, daar is kracht en rechte huisies en fabrieke wat vensters kan maak. Hulle hoef nie met glasgerwe te bou nie. Tanja luister aandachtig na alles en het nog duisend vraag, maar sy wil eers weet wat is die verskil tussen slim en wys Pieter verduidelik dat slim beteken jy leer niewe goed vinnig of kan self uitwerk hoe dit werk, maar wys beteken dat jy slim is, maar nie impulsieve besluit neem nie, dat jy ook met die kennis tot jou beskikking een vooruitskatting kan maak van wat die gevolge sal wees van jou besluit. Tanja dink een bykie daar oor na en sê dan, nou ja, ek hoop ek is wys as ek sê dat ons nou moet terugkeer, al wil ek nog baie goed sien en vraag, want het jylle gesien hoe steek die weer op? Die wolke wat aanrol, lyk vir my baie donker en dis kiele koe en winderig. Pieter en ansie kyk met skrik op. As zwaar druppels reen of haalkorrels hulle vrekkies tref, kan dit skeer en dit is baie gevaardelik om nou buiten te wees. toe maar ons sit julle binne in teense leewaterbottel en dan beweeg ons soos blits terug. Reg so! Tanja vat dan ook sommer vir Antsie weerskante van haar seie en laat sak haar in die botel. Pieter kruip self in en toe draf teens vooruit. Tanja en wachter kom achterna en hulle was net betijds by die waterval terug, toe die eerste swaar druppels neerplof. Ansi het traainkies in haar oor, My flerkies het 'n nieuwe seilagie gekry, en ek mag nog nie nat woord nie. My mama gaan so bekommerd wees oor ons. Teens het een plan, kom ons gaan vraag vir opa wat om te doen. Toe die twee die stoeptrapjes 2-2 optraf, sit opa reg met twee groot handdoeken. Ek het gewonder of jylle die weer ophou. Net toe ek jylle wou gaan soek, sien ek jylle by die waterval staan. Is alles reg? Tanja sê dadelijk, Opa, Ansie en haar boetie Pieter is hier in teen sy waterbottel. Ansie sy nieuwe flerkies mag nog nie nat word nie, en ons weet nie hoe om hulle by die rotskeer te kry sonder dat sy nat word nie. Het Opa a plan? Haar mama gaan so bekommerd wees oor haar. Opa dink so Rukkie, toe hy, Geens gaan kyk in die motorhuis. Daar lee een stuk geet wat oorgeblij het toe ek hier nieuwe geete aangesit het. As hulle binnen in die geet wegkruip, druk ons die geet deur die vallende water tot by die rotskeer. Dan kan hulle uitvlieg aan die ander kant. Oma kom ook nou nader. Wacht eers, ek wil eers vir hulle elkien een paar koekiekrimmels gee. Hulle is seker nou al dood van die honger. Die twee stoppelkiste en broekzakjes vol krimmels Toe stap opa en teens in die reen onder Sambreel met die geet na die watervallekie. ansie en Pieter belowe om weer te kom kweier. En nou gaan ons luister na Rup van Winkel van Tannella Kotse voordat ons by ons volgende story kom. As sy vrou omsoek, dan is sy weerskoontveld Skuurig ek met al wat lief, verdien hy nooit sy geld Met somtijd stap hy met sy hond, ou wolf die berge in En dan jyf hy in die duchte bode, vergeet hy sy gezin En dan jyf hy in die duchte bode, vergeet hy sy gezin Leer hy by die water en doe my van nog wat Toe hoer oor op van winkel iemand roep en hy laat vat Hy kyk toe rond en wint die waard die snaakste man nie kies En al elkeen het een vaakie en al drink kan nie kies oh elkeen het een vaakie en al drink kan nie kies Is Ruf van winkel, Ruf van winkel, hy sla Dit was Rup van Winkel van Tannella Kotse. Ken jy daar die story van daar die man wat vir soveel jare geslaap het? Ek denk ek moet hom gaan soek en as ek weer saam met jou keir, gaan ek kom met jou deel. Dit was Rup van Winkel soos ek gesê het. En ons volgende story is Pukkie die honder verdwaal in die bos. En die storykie is geskryf dier om Pieter van Logringberg. Pukkie kan onthou Sy mammy het gesê dat hy nooit ooit alleen in die donker bos moet ingaan nie en om prentjies en stories vertel van die woud en sy wilde diere. Maar Pikkie was ongehoorsam en het na Bori, die gemmerkat, se slim praatjies geluister. Wat maak ek nou, snik Pikkie die honder en wens hy het nooit geluister na Bori nie en eerder by die huis geblij. Ek mis my mammy sy stampmelies snik en hard loop tussen die grassies achter n skoenlapper aan. Moet my nie eet nie, gul die klein skoenlapper en klap haar so vinnig as wat sy kan. Maar kom net nie vinnig genoeg weg nie. Oei, jy makkie toch, hy gaan my eet, dink sy net toe Pukkie op haar is. Hai, ek is Pukkie die honder, sê Pukkie uit asem. Ek het verdwaal, kan jy my daar beduie hoe om weer by die huis te kom? Goeiste, Ek het gedink, jy gaan my heel inslik. Ek is Bertha, Bertha die skoenlapper, praat sy in 'n fijn stemmekie. Pikkie sy kop beweeg in kortbewegings, sommer verstom dat Bertha dink, hy wil haar eet. Ek het verdwaal en jy is al een wat ek die hele dag nog gesien het. Kan jy my help, vraag Pikkie met groot oor. Ek, ek kan probeer, dat sal opa ouweer toe, antwoord Bertha en wijs vir Pikkie dat hy haar moet volg. Dier die raak die woud al donkerder en raak Pukkie bang, maar Bertha verseker om, hulle is amper daar. Ons is amper daar, Pukkie, nog net een klein enkie. En wat maak jy so laat in die aand so diep in die woud, Bertha? Kom een stem van uit die vlaai en Pukkie raak bang vir die groen lichtje wat hy wil afpeil. Groenie, jy kom of jy gestuur is, ons moet Pukkie na open uil te vat, roep Bertha verlig uit vir sy groenie die viervlieg sien. honder Hy lyk nie soos 'n honder vir my nie. Is jy seker hy honder een hoender? Vra groenie viervlieg en vlieg al om pikkie. Nie, wat ek nou weet, hier was nog nooit hoenders in die woud nie? Antwoord Bertha skoenlapper. Jong, as oom Jakkels weet hier is een hoender in die woud, is ons allemaal in gevaar. Ek dink, ons moet sa nie seekwee vraag, om sa met ons te gaan na oupe uil toe stel Groenie voor. A honder, o my liewe dier, waar is jou mama? Ach, maar te oulik, natuurlik sal ek jylle help na opa oul toe, antwoord Sanny Seekoe opgewonde en skid die water van haar lyf af. Soos die nacht al donker word, raak die bosse en bome al maar vir Sanny is dit nie een probleem nie. Sy loop recht door die bome en het lyk of niks haar kan keer nie. Pikkie raak was aan die slaap op Sannie se rug en Groenie kan nie help om te wonder hoe 'n honde regtig lyk nie en of Pikkie nie eerder 'n pikewyn is nie. Vir Bertha is dit ook te donker en sy gaan sit langs Pikkie. Fortog, arme Pikkie is uit soos 'n kers. Shame, ek wonder of sy mama soek na hom. Sy sig Sannie se koei en roep uit na opa uil wat in die bo ou boom sit. Ek wonder nog steeds hoe Oupa Eil so goed kan sien in die nacht, Brom is stem hier tussen hulle. Piet Brommer, wat maak jy hier? Vra Bertha verbaas. Wat bedoel jy, ek is nog die heel tyd hier, piet Pekkie raak starig wakker, twaai al die stemme oor, oorals is net diere van die woud. Wat gaan aan? Wie is al hierdie dieren? Kraai Pekkie en loer met een oog na Bertha, terwijl hy sy flerke klap. Hulle het almal kom kyk hoe like een honder. Nog die een van ons het rechtige honder gesien nie, behalwe oom Jakkels en oom Meerkat, antwoord Sanny Seekoei. Verpikkie is dit vreemd. Hy weet dan hoe like elke dier. Sy mammy het om gewys in 'n storyboek wat sy op die as hoop gekryd. Ai, as ek net na my mammy geluister het, sy moet seker dood van bekommernis wees. Die hoender kan nie hier bly in die oupe eil, bilder Luki, die koning van die woud, en stap tussen die ander diere op en af. Ek stel voor, ons soek saam met hom na sy ma en besker hem om tegen jakkels en meerkat wat hom sal opeet as hulle hom in die hande kry. Ek sal een padkaart teken, ek was al op die plaas waar Pukkie vandaan kom, antwoord Bobby Bobby Jaan en staan nader en stap toe met sy kiri tot by sy lesenaar. Vir Pukkie is dit vreemd om een bobejaan met brille te sien, maar hy is te dankbaar dat oom Babie die pad huis toe ken. Terwyl Babie een kaart maak, skryf opa Uil aan Pukkie se ma een briefie om te sê hy is veilig. Sal so die toortelduif weet sommer dadelijk dat hy die ene is wat sal moet vlieg met die briefie. haastig bestudeer hy die padkaart en vlieg hoog boor die wolke, tot Pukkie hom nie meer kan sien nie. Wel, Pukkie, dit was wonderlijke meer toe kon ontmoet. berta Piet en Groenie sal saam met jou gaan. Dis nie meer so donker nie en koning Leukie het sy beste wachte uitgestuur om om Jakals en Meerkat te stop as hulle jylle wil achtervolg, verseker Sanny Seekoei en haar groe trane. Tot ziens jylle, tot ziens, kek op Pukkie en waai met sy een vlerk. Ek weet, my mama gaan baie kwaad wees vir my, maar wacht tot sy hoor, dat ek al die dieren van die woud gesien het en maakies gemaakt het, fluister hy vir Bertha en hart loop achterna, al die pad huis toe. By die hoenerok, sien hy sy ma met die briefie, Ma, ma, ek is so jammer, ma, ek moes nooit na Bore Gimmerkat geluister het nie, ek is jammer, mamie. Pukkie sy ma sê niks nie, sy kluk en pik net trane, Sy is net bly, haar Pukkie is terug by die huis, want sy was so bekommerd. Nadat Pukkie een hele bak stampmelies veroorber het, draf hy na sy storyboek en wees na die koning van die woud. Ek het omgezien, mama, dis koning Leukie, ek het al die dieren van die woud gesien Nou ja, da, ons is bly Pukkie is veilig by die huis, ne, en wat er vriendelike dieren om so mooi te help. En nou gaan ons luister na Lente van Tanneella Kotse. was Lente van Tani Ella Kotse. Nou jy maakies, kan jy glo, die tyd het so vinnig gegaan en dis weer vir my tyd om vir jou tot ziens te sê. Maar die stories was lekker lang geweest en ek het so geniet om dit met jou te deel. Ek sê vir jou baie baie dankie dat jy so lekker saamgekeier het en ek hoop jy die stories en die muziek sommer baie geniet. En, ek sê jy altyd, jy moet nie vergeet nie, jy moet soet wees nie. Nee, en van my kant af gaan ek groet vir eers en moet mooi bly soet wees en ek gaan die program eindig met die lekkie die wind van Tanny Karieke Keesenkamp mooi blij tot volgende keer hoor pas jylle op en mooi blij my naam is punt en ek kan vaai van Kaapstad tot by Richards vaai oor die vlaktes Van die groot karo, van die weeskus tot by mol op My werk is om die reen te bring, ek waai die wolke tot by jou. En as die wolke lig is, dan waai ek weer die lucht so blok. waar die kaapskoene waai. en die lente vaai ek rond, dat plante weer kan groei in die grond, in die herfste Een dag vaai ek noord en suyt, en dan weer uit die veste uit. A paar daal, wil ek rus en staan, dan kom ek weer uit die ooste aan. Die wind is my en jou sy vriend, hy vaai die heel jaar onverdiend. As jy weer oor die wind wil such, glimlach net en hy waai hier en die wind waai daar, hy waai me haare dier mekaar, hy was maar altyd daar gewees, is al hier 你 blij tot die kat kan lees. Die wind waai hier en die wind waai daar, hy waai my haare dier mekaar, hy was maar altyd daar gewees, is al hier blij tot die kat kan lees.